Афіни, 1994 У листопаді 94-го ми з небораком очманіло зсунули майже нічними Афінами і кожного зустрічного запитували «Do you happen to know where is American Embassy?» «Ви часом не знаєте, де посольство Америки». Причина очманілості полягала в тому, що ми лише пару годин, як прилетіли з Києва, де був сніг з дощем, грязюка, мінус два градуси і тотальний екзистенційний розпач. А в Афінах було десь коло вісімнадцяти тепла, плюс приголомшливі запахи вогкої зелені та зеленої вогкості і вичовгані до рівного полиску мармурові плити під ногами. Хотілося човгати ними без кінця уздовж тієї вулиці з апельсиновими деревами. То була швидше за все Василіс Софіас, хоч певності в цьому ніякої, бо в нас усе одно їхав дах від такої раптової весни і майже нечитабельних написів комічними грецькими літерами. Отже, ми збігли з пагорбів колонакі, ми йшли, ми сунули і хотіли до моря, чи до Парфенону, чи ще кудись, але при цьому все запитували зустрічних «Do you happen to know where is American Embassy?» Хоч ми і самі не знали, якого хріна ми про це запитуємо. А потім, скориставшися випадково розчахнутою брамою, забрали на фінал якогось божевільно дорогого прийняття Посеред мармурової тераси чи йогось палацу Чоловіки походжали у смокінгах І пахкали сигарами Чи не втричі молодші від них компаньонки У вечірніх сукнях з розрізами Також чимось пахкали І безумовно пахли зеленою вогкістю А ситуація в цілому пахла незліченним баблом вершками мафії, корабли і рабовласництвом. Хтось із лакеїв, якщо то був лакей, а не бос, почав недобре на нас витріщатися. Ми підморгнули йому, діловито бахнули по шампанському, відщепнули на дорогу по виноградині і неквапом попензлювали до виходу. В разі чого стовідсотково готові будь-кому тут пояснити, що насправді... We are just looking for American embassy.